الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى وصلى الله على خير الأنبياء المصطفى المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد صلاة الزاهرة بربادة الصمو Uz višenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam dolosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobro do dana, a zatim. As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ćena braćo, nastavljamo. To je započinjemo bi dlahi ta'ala sa komentarom i opaskama na djelo Kitabu Tauhid. Knjiga Monoteizma, knjiga pravovjernih. Nakon uvodnog dersa, dakle nakon prvog dersa, gdje smo se ukratko osmrnuli na biografiju uh, imama Muđaddida, imama reformatora Mohameda ibn Abluvahaba, rahimahullahu ta'ala, gdje smo u kratkim crtama govorili o njegovoj ličnosti, rahimahullahu ta'ala, vrijeme je, inša da uđemo i da prokomentarišemo malo, ovo dijelo kroz govor islamskih učenjaka koji su dali svoj doprinos da pojasne al-murad, dakle ono što je ciljano samim dijelom. Prvo samo dijelo Kitavu Teuhid je jedno od najbitnijih dijela u historiji islama. Iako je napisano relativno kasno, jel, iliadu i neke hidžetske godine, Ipak je feridun min nau'ihi, jedinstveno je djelo. I knjiga koja obrađuje tevhidul uluhije, dakle tevhid obožavanja ili tevhid robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala, tevhid upućivanja ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorili smo koje ko je ranije prisustovao na djelo Teđredu tevhidu Zbog čega među učenjacima selefa rahimahumullahu ta'ala, dakle kod prve generacija, nije bilo dijela koje obrađuju strikno ovu temu. Pa smo rekli da u prvim generacijama bilo je nezamislivo da ljudi čine širka Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I da učenjaci svoja dijela pišu shodno potrebama i da ra'a al-šbuhat. Kada vidi određeno pitanje, određenu šubhu, određenu problematiku, uzme da je obradi da se njome pozabavi. Pa je u prvim generacijama bio odgovor qaderijama, mu'tazilama, problemi koji su bili sa esma'u, sifat sa sifat'u, sa Allahovim, subhanahu wa ta'ala, lijepim imenima i svojstvima za to... Uh, Kitabu Teuhid, primara radi od Ibnu Mende, Kitabu Teuhid od Ibnu Huzajme, rahimahumullah ta'ala, dakle od velikih imama, i jedan i drugi, obrađuju, uh, obrađuju Teuhid, odnosno jednoću, jedinstvenost Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim imenima i svojstvima i odgovaraju na šubuhate, odgovaraju dakle na sumnje i na greške onih koji su pogriješili u ovom dijelu Teuhida. Dok te Vahidu al-Uluhije nije obrađivan jer su ajeti koji ukazuju da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini koji zaslužuje da bude obožavan i da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini koji zaslužuje da mu se ibadet čini, jale fil'ula, izuzetno direktni i jasni. Ko što ćemo bi Nila i Ta'ala vidjeti i to je menheđ, to jest metodologija autora kroz njegovu knjigu Da na te stvari, da na te mesele i na ta pitanja samo ukazuje ajatima i hadisima. Jer je toliko kristalno jasno da je Allah jedan jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Da je prosto nepojmljivo, dakle, je bilo učenjacima tog vremena da oni sad pišu oko tog, oko tog pitanja. Nakon što je poslanik s.a.v. došao sa čistom jasnom objavom i odgovorio mušlicima Mekije i neprijateljima koji, koji su ga napadali, Da neko dođe mimo, po, nakon toga i da obožava drugog mimo Allaha ta da tavafi oko kaburova, da doziva meleke, da doziva poslanike, da doziva... Dakle, bilo je nepojmljivo učenjacima prvije generacija. Pa zbog toga ovaj, nismo imali dijela koja obrađuju ovu tematiku na ovakav način. Tu je kelimetul ikhlas od Ibn Rađeba al-Hambelija r.a. koji je živio nakon imu Qayma r.a. vrijedno dijelo, ali dosta kraće od ovoga. Jer šeheh je ovdje započeo kitabu Teuhid i onda je krenuo minel iđmali ila tevsil. Od, dakle, uopšteno govora od Teuhidu do detalja i onda je kroz detalje, kroz poglavlja obrađivao, obrađivao pitanja Teuhida, pitanja monoteizma. Dolaze sad neki ljudi pa kažu to potenciranje Teuhida i da je Teuhid glavna stvar, dakle da je ispunjavanje i da je uh, ostvarivanje monoteizma i dakle ta sama sam taj termin tauhid te kaže to i nešto izmišljeno. S tim su došli onaj oni kasnije i onaj o tome govore nema se osnove za to i slično. Takva stvar je neosnovana. Takva stvar je neosnovana. Prvo kako kažu islamski učinjaci la mushahata fil mustalahat, ali fil istilah. Nema razilaženja kad kad je u pitanju terminologije. Jer da ljudi dadnu imena određenim stvarima koje su u praksi prisutne, znači nije to sporno pošto za vrijeme ashabar i dvanullahi talanhum nije bilo, ovo je sunnet, ovo je vađib, ovo je mustahab, ovo je. Međutim, islamski učenjaci kasnije nakon njih, podjelima dijelima ashaba, kako i na koji način su postupali, po dijelima Allahovu poslanih, dolazili su do tih, zaključa, do tih zaključaka i su do ovaj govorili ovo je mustahab, ovo je sunnet, ovo je vađib, ovo je farz i sl. Dakle, ti termini nisu bili poznati, ali su uopšte prihvaćeni, pa su neki pokušali da odgovore na teuhijed, na podijelu teuhijeda, dakle nije poenta u toj formi, dakle nije poenta u toj terminologiji, već je poenta u suštini onoga, dakle što se govori. Uh, takođe ješ uh, drugi odgovor, jesti uh, taj da je, posla, da je sam poslanik sallallahu alaihi wasallam kuristio ovaj termin. Kad je poslo Mu'adha ibn Uđabela, radijallahu talanhu za Jemen, pa kad mu rekao, ja Mu'adhinneke se te'eti qavme ahli ki, kitab, ti ćeš doći ljudima koji su sedvenici knjige, dakle imaju nešto od znanja, znači nisu ljudi. Onaj već sabaqalahum alwahih, došla im je objava bila prije, imali su nešto od objave. Kaže feliyakun awwal ma tad'uhum ilayhi aywahidullah. Da bude prvo čemu ćeš i pozivati, aywahidullah. Da Allaha učine jednim božanstvom, dakle awhada ywahidu je glagol učiniti jednim dakle a njegov infinitiv jeste at-tauhid at kako znamo da se to ociljao om hadisu zato što imamo drugouprada jod ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu onaj uh, da je rekao dakle da je stična predaja da je rekao muad ibn Džebelu felyakun awwal ma tad'uhu ilayhi neka bude prvo čemu ćeš ih pozivati šehadetu, Dakle, poceo da nema božanstva vrijednog obožavanja, mi Allah i Muhammed, Allahov poslanik sallallahu Fa in fa inhum ajabuk fi zalike pa oti se kaže o tome odazovu, onda je obavjesti da im je Allah svt propisao namaze, onda jel kako je došto doči će nam taj hadis bin Lahita la, kroz komentar, kroz moj naš komentar. Dakle vidimo da je tauhid i da je taj termin tauhid bio prisutan za vrijeme poslanika sallallahu alejhi Takođe imamo onaj hadis Jabira radijallahu ta'ala anhu tog klamenito ga dakle, ashab, a kli čiji babo je shahidio na Uhudu radi Allahu ta'ala anhuma, plemeniti ashab kog je posnanik s.a.v. izdvajao, kog je posnanik s.a.v. izuzetno cijenio i volio u hadith, kod imama muslima u hadisu o hađu. I to je da kažemo najdetaljniji hadisi, najobuhvatniji hadis kad su u pitanju propisi hađa, hadis dakle I uglavnom islamski učenjaci koji kada govore o opisu i o najsvojstvima hađja Allahovu postanika sallalama vaja hadis ima osnova, i to je taj dugi hadis kod muslima. Između ostalok, Ča'bi radijallahu ta'l'anhu kad prenosi vaja hadis i govori govorio Allahovu postanika sallalama kako i na kui način je postupo u toku Hadža, pa kad jehtio da spomene talbiju. Dakle, lebbejke Allahumme, lebbejke, lebbejke, laa sharika leke, lebbejke ina alhamde wa ni'mete leke, valmulke, laa Dakle, odazivam ti se, Allahu moj, odazivam ti se, la šerike lek, nemaš su druga. Dakle, nema šerika, nema partnera, nema druga, nema ekvivalenta, jel? Šta kaže Džabi radijallahu talanhu, pojašnjavajući obu telbiju, kaže, fe ehle bit teuhid. Džabi radijallahu talanhu, ashab Allahovu s neki sa sene. Kaže, pa je svoju telbiju odazvo se gospodaru kako, na koji način? Teuhidom. Dakle, svjedočeći mu tu njegovu jednoću i jedinstvenost u njegovom pravu kako će nam bi ni lahitaala kako će nam bi ni lahitaala doči započinje šejh svoju knjigu kaže bismillahir rahmanir rahim allahovim imenom milosti i sa milosti što je adet učenjaka rahimehullahu taala od vajka da jel da svoje knjige i svoja djela započinju besmelom radi bereketa želečite ime jel da se približi Allahu subhanahu wa taala i to je na neki način dova Allahu subhanahu wa taala da podari khairi bereket u dijalogu u o koje, dakle, kojem će pisati dakle da taj sadržaj bude mubarak bismillahitullahi taala da bude berečetan. Euh takođe sljedeći tema primjer Kur'ana i Sunneta. El ejma'at ashabe ashabi ridwanullahi složili su se konsenzus je na tome da su el stavili da sure mimo sure započinju, započinju besmjelom, da započinju besmjelom i da ona fasil, i da je ona ta koja razdvaja između sura. Uh, Također poslanik sallallahu alaihi wasallam u svojim pismima pisanim koja je slovao, jel, kako je, kako je započeo, jel, rahim min muhammed ibn abdillahi rasulillah od muhammeda sin abdullahu ovog, allahu ovog poslanika ilahi rakl, raklu, jel, rum veliko velikodostojni velikodostojni Kurima, Eslim teslim primi islam bi će spašen, gdje mu je pojasnio Ukrat koji islam, jel? Međutim šta je ovdje onaj vođi Hošajić sta nam je dokazu ovdje? Dakle da je poslanik sallallahu alejhi ve svoja pisma započinjao bismilom, tako da sunnet je da svaka bitna stvar započinje bismilom. Uh, imamo hadis sa kojim ima poslanik sallallahu u kojima se prenosi Selem, raka, lem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kullu amrin dhi balin lam yabda la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar, svaka bitna stvar, jel, koja započi koja ne započne Bismilom, ona je, jel, ona je ništavna i slično mišlijem, svi ti hadisi su daiv. Svi su ti hadisi daiv. Uh, pa sad neki učenjaci počeli, jel, dok su pisali svoje neke knjige, samo bi pisali uvodnu hudbu. Nisu i započinali bismilom zbog toga što su ti hadisi daiv. Sljedeći u tome je šeheh Albanija, koji je sve te hadise ocijenio kao, kao slabe, jako ima učenjaka koji su ocijenili neke, njih da su dobri. Pa su, kaže, nakon toga brisali brisa bismilu. Ovo je stvarno, kao kaže Šehab Al-Kerim Al-Khodir, uh, min, uh, min qalilil fiqh da čovjek nema, kaže, kod sebe baš dobro razumijevanja i onaj i dovoljno fiqha u vjari zbog čega da briše bismilu. Prvo hoće time bereket, drugo razumije, uh, onda adet ili tradicija selefa je bila da započinu svoje knjige bismilama, onda da se time, jel, Ona je slijedi Allahova, subhanahu wa ta'ala, knjiga i sunet Allahova, poslanika sada seme, znači nije bismila vezana i nije samo zbog ovih hadisa uh, razlog da se, da se započinje bismilom. Već su to i ovi drugi razlozi. Šeheh, rahimahullahu ta'ala, nakon bismile započinje svoje djelo, kaže Kitabu Tevhid, knjiga Tevhida. Kaže sam svi učenjaci, lem jeda hutbetan kelmu qaddime. Nije stavio kao uvod hutbu košto je radet učenjaka, jel? kao uvod je radet učenjaka, jel? da krenu alhamdulillahi rabbil alminu sallallahu azzelamu, nastaghfiruhu wa nastahdihi, i onda da kaže, ova knjiga govorio tome i tome, ova knjiga šta i kako se radi, jelko što je adet učenjaka? Kaže, kitabu tevhid. Kaže samsku učenjaki zbog čega na ovakam nađi? Zbog čega? Kaže jedan od razloga, kako navodde njegovij unuci, njegovi učenici, rahimahumullahu ta'ala, kaže, anje kune mubashiran, fi bayan al-tauhid wa masailihi dalu dima odma po i ukaže kaže na značaj tauhida i masela on je kune i da direktno uđe u srž da kaže on je srž ovo je bitna stvar nema potrebe za nikakvom مقدمom za nikakvim uvodom ovo je uvod ovo je srž ovo je svrha nam je na zbog kojeg zbog koje smo stvoreni životni cilj kako mi idemo kažu drugi od razloga zbog čega je shehova učinio rahimehullahutaala kad je vidio da u basri се обожавају кабурови каже فكانه هذا من الاستعجال في الدعوه الى التوحيد فابو каже било одбрзине значи није имао време на више да чека већ одбрзине да الله او субханаху ותааลา يري بس људи врате الله посланик الله تعالى عليه وسلم كل شي قال الشيخ الله تعالى كجاء في من الخطبه والسبب والسر الله اعلم كاجي ا jedan od sebe baba sam odi sheh koji je direktni unuk jel onaj odnosno pravo unuk sheha kaže anat tawhid alladhi saybayinuhu alsheikh fi hada alkitab huwa tawhid allah kaže zbog cega za nekim novim pojašnjavanjem, nego im daj im samo ono što je jasno, što je, od čega jasnije ne može biti. Zalike il kitabu la raybe fi, vjera u koju, dakle, knjiga u koju sumnje nema, kaže pa je ovu radiju iz Edeba prema Allahovom subhano ta'ala govoru i govoru poslanike sallallahu alaihi wa sallame, jer oba, dakle, obje, obje objave i Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame obiluju ajatima i hadisima U Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoći On je pravu I da on jedan jedini koji zaslužuje Da mu se ibadet čini I onda šta kaže I šta radi sheikh rahimahullahu ta'ala Kaže kitabu tevhid Knjiga monoteizma, Knjiga Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoći Wa qavli Allahi ta'ala I govore Allah subhanahu wa ta'ala Odna ulazim u Allahovu knjigu Ani jinni ljudi nisam stvorio Osim da samo meni ibadet cine pana vodi bola kad basna fi kulli ummati ar-rasul an a'budu allaha wa jtanibu at-tagut isvakom smonarodu poslanike poslanika sali s kojim poslanicom an a'budu allaha wa jtanibu at-tagut da allaha da allahu ibadat cinite i da se obožavate i da ne činite ibadet nikom drugom mimo njemu obbilvali da inih ihsana i da roditeljima dobročiinsstvo činite. Pa onda kaže u vabulahavaratu rikiku bihiše a i Allahu i ibade činite i nemojte mu nikoga i ništa ravnim i sličnim smatrati ili istim. Zatim kaže vo kao liih kulte ale o atlumahrramarabbokuma aikum reci dođite da vam pročim, da vam kažem šta stame gospodar vaš zabranio. اللاتشركوا به شيئا دم نيشتي اني كوغ نيпошто не придружуете takle damu nikog ravnim ne smatrate vol bil validain ihsana idarodite limadobroczynstvo činite wala taqtulu awladakum min imlaq das i yudatsuna ubiatel istraha za obskrbu i ne približavajte se dakle zinaluku i ružnim i hrđavim dijelima ono što je vidljivo od nje i ono što je nevidljivo el volataktulun nafselati harama allah inubijetunek dakle što ukrja allah zabranio illa bil hak uspravom je li pravedno zalikum wasakum bihi to je ono što vam allah oboručuje i do kraja ajeta u suri al anam an, Kaže Abdullah ibn Mas'ud navodi sa Šejh šta nakon ayet, navodi govor Abdullah ibn Mas'uda o ovim ayetima, jedan od najvećih mufessira, od najvećih učenja, as-habar, radijalullah ta'ala anhum. Kaže men aradan yanzura ila wasiyyati Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Kaže ako bude htio da vidi šta je to posljednja oporuka, na čemu je bio Muhammed sallallahu alayhi wasallam, elleti 'alayha khatam hunak, je bila njegova završnica, njegova konačnica. Fe li neka proči govor Allahu subhanahu ta kul ta'al, ta'alou katlo ma harama rabbukum aleikum da vam, proučim da vam kažem da vas obavjestim šta vam gospodar vaš zabranjuje ella tusriku bihi shay'a da mu da mu nikog el ravnijim ne smatrate da mu nikog ne pridružujete u ibadetu u jednoći njegovoj bilo koje vrstete ohida kako ćemo spomenuti binilah taana wana hada sirati mustaqima zatim autor rahimahullahu taala navodi hadis koji je u sahihainu kod Buharija i kod Muslima od muadija ibn معاذ بن جبل قوريلسмо о њему браћо раније један племенити аصحاب како الله عليه هو اعلم الناس بالحلال والحرام они од најученији људи када у питању халал и харам дакле к су питању прописи дакле الله تعلمن каже قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم каже био الله عليه وسلم على حمار نعم فقال لي يا معاذ او موازه اتدري ما حق الله على العباد ذلك ايش ذا الله هو حقه كنيغوي غروبا ولا حق العباد على الله ايش ذا حقه ربواك الله قلت الله ورسوله اعلم كاجلكوسم الله نيго посланик наиболее знаю فكوتو بيلو ادبس خبري من الله تعالى عنهم ان يرد العلم الى مصدريه الاساسي, الأساسي الاساسيين Da znanje vrate na dva glavna izvora. Jel mogu mu da kaže, jel pa mislim Allaho poslanča ako mislim onako i da mu je poslanik s.a.v. potvrdio ili da mu je negirio ili da... Među štimi, jel mogu? Nije. Nego su znali ashabi šta su izvori vjere. Nisu grčke knjige, grčke filozofije i šta ja znam. I... Nego Kur'an i sunnet Allahovog poslanika s.a.v. Pa mu kaže poslanik s.a.v. Haqqu Allahi ala l'ibad, Allahovo pravo nad njegovim robovima أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده само няму ибадет пучују богослуђење, обрадословље. ولا يشركوا به شيئا. ида му никог не придружују у том ибадету. та الله Kul tu ya Rasul Allah, pa sam rekao: "O Allahu, poslanicu, avela obeshirun nas. Pa daj obradujem ljude." Pa kaže poslanik sallallahu alejhi "Da Ne moj da ih obraduješ da se ne oslone, da se previše ne opuste. Ala siati rahmeti ala, na prostranstvo i veličinu Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Pojašnjićemo binilah ta'ala. Wa fihi mesai. I što ovdje govna navodi? mes Meselena koje ćemo sa Bidnila i Ta'ala osvrnuti poslije. Dakle, ovo je, ovo je, braćo, kako vidite, onaj tekst autora, Rahimahullahu ta'ala. Znači, nema njegovog govora, nego ajed hadis. Allahovu sanika sallahu I sve su njegove knjige ovako. Koje čite, one su prevedene. Većina njih je prevedena na našem jeziku. Vidjet ćete ajt hadis, ajed hadis. Ovakav način, šeheh Rahimahullahu ta'ala, je uzeo od imama sunneta. Načelo s imamom Bukhari, um, ko je čito? Sahihul Buhari zna da imam Buhari počinje na vaj način. Bab, keda keda. Poglavlje, to je to. Kitabu tevhid, isto imamo kitabu tevhid, jel' kod Buharije je. I onda počinju hadisi vezani za Allahovu subhanahu tala bići. Kitabu fitan, poglavlje o fitnama hadisi Huzeyfe. Kitabu bed il wahij, poglavlje o početku objave i onda počinju hadisi. Dakle, to je bio govor Selefa. Na takav način. On je tešebbehu bihavla il-fudala. I mi volimo, jel, onaj da se na takve ljude ugledamo i da njih u tom hajru slijedimo. Kako su govorili islamski učenjaci ranije, ne tešebbehu bil-fudala i o le ulesna minhum. Da ličimo na te dobre, jako nismo možda, jel, sami po sebi dobri. Pa vidimo da je šeha rahimahullahu ta'ala na način započel svoju knjigu o Teuhijidu. Što se tiče, braćo, dakle, ovog prvog ajeta وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَنِي سَمْ نِي جِنَّ نِي لُّدَ stvorio osim da samo mene obožavaju, da samo meni i bade čine u surje Dharijata Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nam govori عَنْ غَايَةِ الْخَلْقِ govori nam, šta je svrha stvaranja stvorenja. Šta je svrha da ljudi žive da rade. Pa vidimo kaže ome haltulžiinnevol in se kaže. a nisam ni ljudni, žine ni, ni ljude stvorio osim Zbog čega kaže lamu lhaje, ovdje vol lam, ovdje ili lamu, lamu, talil, lam, odnosno čestnica za obrazloženje. Allah subhanahu wa ta ta'ala će nam kaže šta je mudrost? Kad čovjek sad kaže zašto sam stvoren, pošto mnogi lutaju i izgubljeni su ovako, nako ne zna, neki smisa u životu, evo Allah subhanahu wa ta ta'ala ti kaže ovo je smisao tvog postojanja. Smisao tvog postojanja jeste da upotpuniš svoje vjerovanje kroz upućivanje i badeta Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Eto, zbog toga si stvoren. Kratko i jasno kaže ovdje ovamo ha laktul jinna wal insa illa li ya'budun pa kaže šta je ovo illa li ya'budun da meni ibadete čini kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala neki Kaže, ya'budun, da samo meni ibadah čine i wahidun. Dakle, da, da mene, kao kaže Allah subhanahu ta'ala, učine jednim božanstvom. Da se zanegiraju sva božanstva mimo Allaha subhanahu ta'ala. Da Allaha fil ula učine jednim božanstvom. Kako je poslanik san Allahu alaihi wasallame, rekao Sa'adu ibn Abi radijallahu ta'ala anhu, ahid, ahid, učini jedno božanstvo, jedno božanstvo. Jednim, jedan, jedan. Dakle, jednoća stvoritelja. Subhanehu, subhanehu wa ta'ala. Dakle, šehu ovdje pojašnjava, kreće dakle uopšteno onda detaljno kako da čovjek ostvari taj teuhid. Kako da taj svoj teuhid ostvari, kako da ga sačuva, kako da ga očisti i upozorava ga, govorimo o meselama širka, jer je širk ono što poništava teuhid. Pa je bitno da čovjek zna. U svakoj nauci, pogotovo u znanju o uzvišenom gospodaru, subhanahu wa ta'ala, moraš da znaš šta su nakidain, šta su suprotnosti. Da bi znao da čuvaš prvo, a da se čuvaš od onoga drugog. Ono što je suprotno, ono što ga kvari, ono što ga poništava. Jel? Pa imamo teuhid, kako neki islamski učenjaci ga dijele i pojašnjavaju, kažu selatetu anwa'a. To su, kaže, tri vrste. Pamtite, braći, ove termine da ne moramo svaki put na dersovima da pojašnjamo. Ovo je rububija, ovo je uluhija, ovo je esma i Ovo je bitno da se te stvari znaju, bitno je da se te stvari nauče zbog toga što su to stvari vezane za uzvišenog Allaha, subhanu teala, i za njegov biće. Pa imamo tevhid ul-rububije, tevhid ul-uluhije, tevhid ul-esma i osifat. Dakle, tevhid gospodarstva, tevhid obožavanja, i teuhid lijepih imena i svojstava. Teuhid je jednoća. Rekli smo dakle da je to jednoća. Šta je to teuhid u robobije? Teuhid u robobije ili teuhid gospodarstva jeste jednoća Allaha subhanahu wa ta'ala i jedinstvenost, jedinstvenost gospodara subhanahu wa ta'ala u njegovim djelima svojstvenim samo njemu. Znači pojasnit ćemo detaljno, međutim u ovu rečenicu je bitno da zapamtite. Šta je Teuhidur Rububije? Teuhidur Rububije je jednoća i jedinstvenost Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim djelima. Dakle, da postoje djela, da postoje radnje i da postoje stvari koje može i koje je moguće samo da učini Allah subhanahu wa ta'ala. Kao da je on taj koji stvara. Ne može niko drugi da stvori mimo Allaha, to je teuhid robobijeta. On je taj koji koji će proživjeti, koji proživljava, on je taj dakle, koji usmrćuje, on je taj koji upravlja kosmosom, on je taj koji obskrbljuje, on je taj koji može korišći čovjeku da dadne, ali koji može da mu našteti, on je taj koji liječi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, to su dakle dijela, to su radnje, to su stvari, De Allah subhanahu wa ta'ala jedan i jedinstven i samo on to može i ne može niko drugi. To je teuhido robobije. I uglavnom ova vrsta teuhida nije problematična inda nas. Kod apsolutne većine ljudi ko smo spominjali, spominjali da su mušrici meke nisu imali problem sa tim. Kaže ako je upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, ko posjeduje vid, ko posjeduje slušće, kaže reći će Allah čemu nisu znali da pa čim pa im je odgovorela ta taqul pa zbog čega da se on da ne bojite ako znate je l'de Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje koji uzima obskrbljuje upravlja život daje usmrtčuje znači dakle, ovo su glavne stvari kod koje apsolutna većina ljudi vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala da bog je u mogućnosti ove stvari da radi da samo on to može da radi kako kaže ovo huajuru wala yujaru alayhi on uzima u zaštitu koga on hoće a od njega niko ne može da se zaštiti. Subhanahu wa ta'ala. I ovo su dakle, ovo su te, ovo su dakle, dakle, ti neki primjeri. Fe tauhidur rububiyyah, dakle tauhidur rububiyyah jednoće jedinstvenost Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim u njegovim djelima kao što je stvaranje, kao što je obskrba, kao što je upravljanje kosmosom i slično. Esad dolazimo do tauhidul uluhiyyah. Wa qad waqa'a fihi al-khusumu baina Wa dakle, teuhidul uluhije, to je ono oko čega je izbio problem i problematika i svrha slanja poslanika, uslana, i zbog toga se desio sukob između poslanika i njihovih naroda. Teuhidul uluhije, dakle, uluhije, šta se misli pod uluhije? Uzeto od glagola elehe, ja elehu ilaheten wo uluheten, što znači robovati i obožavati, međutim, Malo je potpunio od glagola abede. Glagol abede, rob, je čovjek može da bude rob i da robuje. Međutim, ovo, el, međutim, ovo uluhije kaže i da abede ma al mehabbeti va ta'zim. Kad obožava i kad robuje s ljubavlju i ta'zimom, strahom i veličanjem. Nekad neko može rob da bude zbog toga što je prinuđen na to. Ili je rob samo iz straha. Međutim, ovo uluhije je potpunio ter, termin nego je robu Iako su jer dosta slični termini, dakle usko su vezani ubudije ulazije podulohije. Dakle tauhidul uluhije to je dakle kada tauhid obožavanja Allaha subhanahu wa taala. Ili kako možemo da ga objasnimo prostije, dakle tauhidul uluhije, dakle tauhid uluhiyata jeste dakle to je tauhid Allaha, jednoća činjenje Allaha jednim kako u dijelima njegovih robova. Dakle, to je onako da kažemo neka prostija definicija. Dakle, da svoje djela, da svoje radnje, da svoje ibadete da upućuju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da ih jir, rade radi Allaha jalla fil'ula i da ih ostavljuju radi Allaha subhanahu wa ta'ala. To je teuhidul uluhije. Dakle, teuhidul uluhije jeste da budeš uvjeren, da vjeruješ, da budeš ubijeđen, da svedočiš, da radiš, da sve ibadete upućuješ samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da Da znaš je on jedan jedini koji zaslužuje da bude obožavan i da se svi ibadeti samo njemu upućujući ne. Dakle, ovaj teuhidul uluhije, teuhid uluhijeta jeste u stvari. Dakle, njegov tefsir i njegovo pojašnjenje jeste to su dijela robova sprem Allaha subhanahu wa ta'ala. Sprem Allaha jalla fil'ula koje oni rade, koje čineje koja čine min djihad, ala djihad i takarub, na da bi se približili Allahu subhanahu wa ta'la sa ljubavlju i veličanjem. Pa kažu, فَاِدَا تَوَجَّهَا بِهَا لِوَاحِدٍ pa ako ta svoja djela sa uputi ka jednom, jedinom, jedinstvenom stvoritelju, وَاُهُوَ اللَّهَ, a to Allah, kane muvahiden. E takav pravi monoteista takav je pravi muvahid. Takav je pravi muvahid. Međutim, ako priznaje Allaha, ko gospodara, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jeste taj koji stvara, koji daje, koji obskrbljuje, koji upravlja, ali upućuje i badet malo njemu, malo upućuje i badet dođe i kaže hoću da se laza, uzima za mene, hoću da onaj ovome dovim i slično, takav nije muhid. I ako priznaje Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovo obijet, njegovo gospodarstvo, međutim, pogriješio je u ovoj, dakle u ovom, i o tome će šejh inšallahu ta'ala govorit kroz, kroz cijelu knjigu bih idnilahi ta'ala, koliko je to bitna stvar i da je to ono zbog čega su poslani poslanici, alaihimu salam ađba'in, da ovu stvar isprave kod svojih naroda i kod svojih sljedbenika i da ljude upozore i da ljude upute i daju im smjernice kako na koji način da obožavaju Allah, sb. I onda imamo treću vrstu teuhida, dakle jednoće jedinstvenosti, jednoća i jedinstvenost Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim imenima, lijepim imenima i savršenim imenima i svojstvima. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala rob, da insan, ja'takid, dakle da bude objeđen, da vjeruje, da bude uvjeren anna Allaha jalla jalalu da Allah subhanahu wa ta'ala jedan i jedinstven i savršen u svojim imenima i svojstvima. La mumathile lehu fihima. Nema nikog sličnog u tim svojim Imenima i svojstvima, onako kako je sam sebe nazvao i onako kako je sam sebe opisao, bilo da je to kroz njegovu plemenitu knjigu ili kroz sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, ne'hudu halihin nususa ala dhahiriha. Te tekstove uzimamo onakve kakvi su po manštini. Bi la tekiifin wa bez ulaženja u kakvoću, međutim takođe bez poništavanja njegovog značenja. Dakle, potvrđujemo i opisujemo Allaha onako kako je opisao i nazvao sebe kako ga je nazvao i opisao i potvrdio njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallame. Kako je to sročeno? U jezgrovitom govoru Allaha, djel le fil ula, lej se ke mitlihi šeji, şey, wahu es basir. Ništa nije kao on, on je taj koji sve čuje, on je taj koji sve vidi. Dakle, ovdje vidimo da Allah, subhanahu wa ta ta'ala, navodi i odgovara i daje pravilo i smjernice, Kako i na koji način se vjeruje njega. Nisi Ništa nije poput njega, ništa nije kao ništa mu ne liči, ništa mu nije slično. Wa huwas samiul basir. A on je taj koji sve čuje i sve i sve vidi. Međutim, takođe ne, ne treba negirati ta njegova svojstva, već mu se svojstva potvrđuju. Kako na koji način, onako kako priliči to gospodaru subhanahu wa ta'ala. Zbog toga sekte pogotovo koje su proširene na našim prostorima od Maturidija ješaria, koje su ovako jedno od najvećih zala koje su uvuklo u ummet I pokušavaju da prodaju preču da su so od ehlu sunneta wal jamaata Ona A kontradiktornosti njihovim nikad kraja Kad dođu primjera radi potvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala As-sam'u wal basar Potvrđuju mu primjera radi sluh Potvrđuju mu govor Potvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala vid Ali negiraju druge stvari, negiraju druga svojstva Pa su im islamski učenjaci odgovarali كما أثبتتم هذيه أثبتتوا هذيه Ko što ste potvrdili ova svojstva, potvrdite i ova svojstva. Kaže ne, u tome može da bude sličnost jel, sa njegovim stvorenjima. Pa, pa, pa su im islamski učenjaci odgovarali da kažemo, ono logički da ne nevodimo govore selefa, ajati i hadisi, poslanika sallam i govore selefa, a su govorili ألا يسمعوا لإنسان. Čuje li čovjek? Kaže čuje. Čuje li Allah? Čuje. Mištima Allahov sl Ko sluh čovjeka, Allah subhanahu wa ta ta'ala čuje i ništa mu nije skriveno, dok čovjekov je ograničen krnjav. Allahu subhanahu wa ta'ala sluh je neograničen i savršen, onako kako priliči i dolikuje njegovom savršenom i veličanstvenom biću. Ko što smo potvrdili sluh i vid, potvrdit ćemo sva svojstva kada Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže Njegove obje ruke su, jel, raširene. Allah bi ono što sam sa svoje dvije ruke stvorio, kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala. Ači Allah dželle ve aleze sebese doči u svoje plemeno i knjizi se u dvojini. Ači Allah subhanahu wa taala ovdje im nije ostavio prostora da se odbrane i to je još jedna od mu'diza i od onaj nadnaravnosti al-arabskog jezika, je l? Allah subhanahu wa taala ostavio jedninu, dvojinu i množinu. Ači da ne bude sad njegove ruke da se ne misli dakle na onaj na dvije ruke pa da se to tumači pa to je ne znam, ejdi, podrška, ne znam, od ejyeduju ejyidu, nego kaže yedeye, dvojina. Znači Allah kaže za sebe da ima dvije ruke. Kako, na koji način, u to ne ulazimo. Potvrđujemo to gospodaru ko što je on to potvrdio sebi, onako kako njemu priliči i doliku je djelne fil ula. Zbog čega je taj problem? I onda dođe šarije, maturidije, mu'tezile, murđije, onaj, keramije i kullabije i druge sekte. Onaj, a poseban osvrt odlavno bude na šarije i maturidije jer su oni rašireni na našim prostorima. U islamskom ummetu uopšteno. I dođu i kažu, ne, to nisu ruke, ne znam, jedno je snaga, jedno je moć, ne znam, jedno je ovako, jedno je onako. A potvrđuje ovamo voda, pa čemu te kontradiktornosti? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ima ruke, ne znamo kakve su Allahove subhanahu wa ta'ala ruke, niti je to slično stvoreno, to je kako priliči njegovom uzvišenom biću i završeno. Što ulaziš u to? Kao kaže šeho lisanimta i kaže oni su prvo, kaže, krenuli u teđsim. Njihovi mozgovi, njihovi razum, njihovi umovi odveli su i utersim, uštro u antropomorfizam. Počeli su da upoređuju Allaha kad su čitali ajate svoje stima. Pa kaže, nećemo da upoređujemo Allaha jer to je zabranjeno. Lisek je mitlih iši, šta ćemo, hajde, kaže, hajde da negiramo giramo onaj, onda nam je lakše. Zbog čega ulazi iši u jednu i u drugu? Reci, Allah s.a. tako, ako njegov govori je istine i kraj, to kaže imam šafi'i r.a. I drugi učenjaci Selefa, emirruha kema Ča'at imam Šafi'i u svojoj knjizi, al-um na početku, je li u svojoj knjizi, ar-risala, izusuli, fiqha, o ovakidi ahli sunneta vol džama'ata, potvrđuje pravila Selefa, joj nje sam od imama Selefa, rahimahullahu ta'ala, jeste da se ajati i hadisi govori o Allahovom subhanahu wa ta'ala uzvišenom biću, uzimaju onakvi kakvi jesu po manštini. Nema ulaska u kakvoću, niti negiranja, niti mijenjanja, niti upoređivanja osim illa ma dalla alayhi ono sallahu alayhi wasallam onajto kazo hadis allahov poslanika sallallahu alayhi wasallam odredjenih stvari ma imamo hadis allahov poslanika sallallahu al al taala alayhi wasallam dakle to je treća vrsta treća vrsta tevhid zatim sheh rahimehullah taala nakon što jevo, nakon što pojasni znači ove stvari nakon što pojasni u ovoj knjizi ovaj tevhid ista to ista to znači pojasnio ono elladiyo dudduhum stvari koje dakle koje poništavaju stvari koje su mu suprotne a to je shirk yeah. pojašnjava taj najopasniji i najpogubni i naj najogavniji grijeh za koji Allah subhanahu wa ta'ala kaže inallaha la yaghfiru yushraku bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman Allah subhanahu wa neće oprostiti da mu se shirk čini a oprostiće či mimo toga onome kome on hoće dženile fil ula znači fa shirku diddut tauhid dakle shirk je ono što je suprotno tauhidu kažu ashirku ma'nahu ittikhazu ash-sharik kaže šta je širk da uzmeš da učiniš onaj šerika dakle da jezičko značenje partnera wa huwa an yuj'ala wahidun sharikan li-akhar da se jedan jel sa drugim stavi u nekakvo partnerstvo dakle da se dvojica ili više njih udruže da da se dvojica ili više njih udruže feširku fihi teshrik wallahu jalla wa ala nahaniš-širk a allah subhanahu wa ta'ala to zabranjuje Zabranjuje žestoko, negira, upozorava, čisti sebe od toga da mu je iko ravan, da mu je iko rival, da mu je iko partner, da mu je iko drug, da mu je iko ekvivalent. Dakle, nema niko ko je isti, ko je sličan gospodaru uzvišenom, subhanahu wa ta'ala. I to je najopasnija stvar koju čovjek može da učini. I ukoliko se za nju ne pokaje, dakle ukoliko se ne pokaje za širk, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće to oprostiti dakle širk mu etikadu šarik ma allah dželle ve ala fi kaže dakle širk ili definicija i pojašnjenje širka jeste da čovjek učini sebi ili da vjeruje da postoji širik da postoji partner da postoji sudrug sa allahom subhanahu taala bilo da je to u rububiyetu u gospodarstvu da smatra da vjeruje da neko može da stvara da neko može da utiče na sudbinu da neko može da utiče na odredbu da neko može ovako da neko može onako ili da smatra i da vjeruje da neko može jel, da onaj da mu se i ibada čini da mu da se oko njega tavafi da njemu dovi i slično ili da smatra i vjeruje da neko ima savršena imena i svojstva ko što i ima Allah subhanahu wa ta'ala pa je Allah subhanahu wa ta'ala svete stvari dakle zabranio dakle to su stvari koje su žestoko zabranjene i one su kad je u pitanju da kad su u pitanju stupnjevi na najžešćem i na najvećem stupnju zabrane nema veće zabrane od zabrane od zabrane širka. Pa islamski učenjaci navode i dijele širk imaju, dakle, dvije, tri vrste podjela. Pa imamo prvu u huve taqsimu širki lal-akber wal-asgar. Oni koji dijele širk na dvije vrste, to je veliki širk i mali širk. Veliki širk je onaj koji izvodi zvere. Veliki širk je onaj koji izvodi čovjeko izvere. Wal-asgar, a mali širk ma hake mešariu alaihi be ennehu širk Kaže, to je ono što je šari', zakonodavac. Dakle, dao sud da je to širk, volej se fihi tendid kamil, a nema u njemu klasičnog, jel da kažemo ili potpunog partnerstva onaj. Allahu subhanahu wa ta'ala, ne dostiže stupanj velikog širka. Pa neki islamski učenjaci govore, ma, ma kane vasilele širk ilakbar. Kad pojašnjavaju što je mali širk, kaže, to je ono što je vasilet ili što je sredstvo koje vodi ođi velikom velikom širku uh, i onda dakle ovaj ovo su imamo veliki i mali širk to je ta prva podjela pa se onda ta podjela pamtite malo ove podjele je dakle veliki širk se dijeli na zahir wal batin dakle širk koji je vidljiv koji je javan i na širk koji je jel, onaj koji čovjek taj u sebi koji je nevidljiv pa veliki širk koji je javan jeste da čovjek ja bude al Da obožava kipove, da imi badečini, bade asnam ili da obožava kaborove, da ide oko turbeta, da dovi na turbet, da dovi turbetima, da doziva mrtve, da doziva odsutne. To je onaj koji je vidljivi. Nevidljivi jeste širkul mu tevakilin alel mešajha, alel aliha, a to su so oni koji se srčano vežu za svoje šehove, za svoje obožanstva, pa se na njih onaj oslanjaju na onaj oni makad razmišljalo razmišljaju o njima srčano smatraju da ih oni da ih oni štite to je, to, je veli, to je onaj veliki širk koji je nevidljiv, koji je koji je u srcu ili širk munafika ili širk munafika oni su munafiti su mušriti u u onaj batinu, dakle u svojoj, u svojoj nutrini, ali je to skriveni dakle širk takođe ima takođe mali širk se onaj deli na dvije vrste a to su uh, vidlivi nevidljivi Ovaj koji je vidljivi primjer, libsul halqa, da čovjek uzme i da zaveže jel, neku onaj ne, končić i čvorove i sl. da ga to štiti i čuva. Dakle, to je od malog širka kako je došlo u hadisu posljednika sallame. Ili da se kune drugim, mimo Allaha, subhanehu wa ta'ala, da govori majke mi, ne znam, duše mi očine, duše mi ovoga, duše mi onoga, jel, ko što je kod nas. Da čovjek uzme onaj, da kači nekakve talismane, Hama ilije i slično, to je sve od malog širka, vjerujući da su to stvari koje ga štite. Ili ovdje zbog čega halif bi ghairillahi onaj mali širk kaže li enne fihi ta'zimun feokal matlub zbog toga što u tome ima veličanja iznad, iznad onoga što je traženo. Dakle, to već ide. iznad poštovanja tog umrlog je, onaj, ili živog koji mu znači ili koji mu je značio. Dok primjersa shirku je hafi mali shirku je hafi koji je skriven, onaj je sirur rija. da čovjek ima kod sebe malo pretvaranja. a to je ovaj da, da a može da dođe i do velikog jel, pretvaranja kao što kao što Allah spomenta kad govori o munaficima yuraun an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ljudi imel pokazuju kao da su yuraun an zbog ljudi pokazuju da su bogobojazni, klanjaju zikre, wa la yadhkuruna Allaha ne spominju Allaha osim malo. Dok mali širk jeste kad neko dođe i počne jel, uljepšava svoja djela, da bi se ta djela svidjela ljudima. I tu je borba, tu je borba, znači to je stvar koja je, kako, onaj, kako kaže poslanik, koja se puno boji za svoj umet, jer šeitan prilazi na taj način jel, i ovaj krade ljudima od njihovih djela. Pa može da tera čoveka u, u veliki širk. Ako čovjek počne i badete da radi zbog drugih ljudi, zbog toga je to bitno da se mu ahid bori. I, kad, i kaže islamski učenjaci kako da zna da se toga sačuvao kaže sve dok je borba prisutna u njegovom srcu on je toga svjestan i on sinallahu taala toga i on se toga sačuvao dakle to je kad je u pitanju širk i onaj i njegove i njegove podjele Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle kad govori onaj o širku kaže to je ni veći zulum ili kad je u upitan Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, kako to navode Buhari, Muslim i Hadis ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, mi pričamo noć, kad je upitao: "Ya Rasul Allah, ayu dhanbin o Allahu postinješ, ta je najveći, najgorsiji grijeh. Pa kaže: "Anta ja'alala lillahi niddan wa huwa Da Allahu učiniš i yal, su druga, li druga ili partnera, huwa a On te stvorio. Ili što kaže Allah subhanahu ta'ala u suri Al-Baqara odmah فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا I ne činite Allah subhanahu wa ta'ala drugove ili one koji su mu isti, dakle ne smatrajte ta božanstva da su slična Allah'u جَلَّ فِي الْعُلَ I zbog toga je obraćio bitna ova knjiga, da se ove stvari, da se ovi detali nauče kako će nam bi Allah i kroz poglavlja i šeikh rahimahullah ta'ala izuzetno lijepom metodom je započel svoju knjigu prvo Da pojasni suštinu Teuhida nakon toga, fadlu Teuhid, blagodat Teuhida nakon toga, bitnost, znači, i superiornost, i prednost mu Vahida i Teuhida i nakon toga spominje stvari koje to čovjeku mogu, mogu, onaj, mogu da ugroze i da mu to pokvare. Kaže Kitabu Teuhid, وقاول الله تعالى وما хalaqtu الجنة والإنسة إلا لعبدون, ani ljude ni جنة nisan stvorio, osim da samo meni ibade čine pa smo rekli jel da onaj bi rahimahullahu ta'ala ida imam bagawi rahimahullahu ta'ala ovo ya'budun tu i ina vade u svojim tefsirima prenoseći od selefa an yuwhidun dakle da mene učine jednim božanstvom kaže Allah subhanahu wa ta'ala da se dakle samo ibadet čini njemu jednom i jedinom i to je svrha i to je namjena i zbog toga su ljudi stvoreni to je mudrost stvaranja ljudi i to je taj to je tauhid to je dakle povezano usko povezano sa teo hijdom to je ono što ukazuje na, na naslov na naslov knjige i to je ta povezanost između naslova knjige i ovih ajeta koje šejh navodi rahmehullahu taala kaže zbog čega kažemo fesir zbog čega su džinni spomenuti prvo pa nakon toga ljudi jel to je zbog toga što džini imaju prednost nad ljudima imaju dakle aulawiyye imaju dakle neku prednost i nešto su prečili slično kaže ne znači to već je to stvar kaže elen hum asbaqu fil halk, zbog toga što su oni prvo stvoreni i zbog toga što su imali više prilika, kaže فَاَكْيَدَ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِمْ pa Allah s.w.t. nima potvrđuje da oni moraju, dakle, da, da, da Allah s.w.t. jako je ova knjiga poslata svima i uglavnom Allah s.w.t. u njoj govori o propisima ljudima i onaj ko je došao dakle sa ovom knjigom poslanik s.a.v. od ljudskog roda međutim da znaju džinni da nisu zanemarini međutim opet im se potvrđuje jer su oni ti koji više šire nered na zemlji koji, čine štetu, koji su činili štetu, štetu ranije i dan danas je čineje ljudima. Pa im Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga ih spominje na početku. O jinne insa illa Kaže, nisam ni džinne ni ljude stvorio osim da samo meni i bade čine, dakle da mene jednim božanstvom učine, subhanahu wa ta'ala. Kažu pa su džinni spomenuti prije ljudi ne zbog njihove prednosti, već zbog toga što su oni prije stvoreni i da im Allah subhanahu wa ta'ala potvrdi ponovo da im Allah jale fil'ula potvrdi njihovu dakle tu obaveznost da im je obavezno da ga obožavaju subhanahu subhanahu wa taala kažu suština ibadeta tog obožavanja el khudu'u wad dullu kada čovjek bude podčinjen da čovjek bude ponižen Allahu subhanahu taala da ga veliča da ga i da mu bude pokoran neki samključenjaci ibadet tumače i definišu kažu imtithalul amri wan nahi ala jihati al mahabbati war raja'i wal khauf kaže to je činjenje odnosno odazivanje, naredbama i klonjenje zabrana ala jihati l-mahabbati wal-raja'i wal-khauf. Kaze, kroz ljubav, nadu Kaže šeho i strah. Kaze šehhul islam ibn Tejmije i njegova definicija, najljepših, najpotpuni definicija, da je ibadet ismun jami'un lima yuhibbuhu allahu wa yardah, sve obuhvatno ime ili termin ili pojam lima yuhibbuhu allahu wa yardah Za sve ono što Allah subhanahu wa taala voli i čime je zadovoljan min al-aqwal wal a'mal zahira wal odgovora i djela, bilo da su vidljivi ili unutrinski, unutrašnji, to jest nevidljivi, a to su djela, to su djela srca, dakle to, pod to sve podpada ibadet. Pa je ovde dilalet ili pokazatelj u ovom ajetu, dakle onaj da ibadet mora da se čini Samo Allahu subhanahu wa ta'ala da li je šejh govor onaj potvrđujući bitnost tauhida i da dakle ova ajet tauhid tauhid ululuhijja tasraha zbog čega smo poslani kaže ovo laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wa jtanibu at-tagut i svakom smo narodu poslanika slali Allahu i ibade činite a klonite se i udalite se dakle ne prilazite tagutu i ova ajet je tefsir za ajetko je došo koji je došao prije i ova ajet tefsir shahadeta šta znači shahadeta dakle Šta znači šehadet? I da se šehadet sastoji iz dva rukna, iz dva temelja. Rukn negacije i rukn potvrde. La ilahe nema, dakle, božanstva vrijednog obožavanja, ne postoji i ono koje postoje, dakle, je ništa mno. Allah. Osim, onda imamo rukn potvrde, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovaj ajte kaže Nije ni abudu Allahe, uođite ni bud Allahu da i bade činite, a da se klonite taguta. Tagut, dakle, od riječi al-toghiyan. Al-toghiyan jeste onaj, kač, da se prevrši mjera, da se pređe granica. A taut je došlo u žešćem superlativu nego što je inače oblik superlativa u uh, arapskom jeziku. Znači, tagut, minel djeberut, minel faalut. Znači da je taj prevršio svaku granicu. Prevršio je svaku granicu. Ibn al-Qa'im, rahimahullahu ta'ala, u svojej knjizi i'lamu al-muqa'in, pojašnjavajući pojam tauta, Kaže on: "Kullu ma jaa wa to je sve u čemu rob Allahov subhanahu wa ta'ala prelazi granicu min matbu'in ka yuti'ani uslijedje ma ili ma'budin ilya ubožavanje e muta'in ili pokoravanje. Dakle, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu tagut". da dakle je poslanica svih vjerovjesnika alejhimussalam ejmein bila ista A to je da ljude pozovu da se vrate Allahu subhanahu wa da samo njemu ibadete i da se klone svih lažnih božanstava. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu kad kaže: "El enbiya'u al, al ikhwatu su", kaže, "braća", "braća po otcu. Kaže: "Šerai'uhum shatta, njihovi shari'ati su različiti, odinuhum wa wahid", a vjera Rahim. E Dakle ko je, kad jedan čovjek, onaj, dakle jedan otac, jedan im je otac, dakle jedna im je osnova, jedna je srž, jedna je suština, to je tauhid, obožavanje Allaha subhanahu wa taala, kaže a odjel polubrače su dakle od drugije su majki, dakle šerijati su im, šerijati su im različiti. Kaže vođite nimi put i klonite se, i klonite se taguta svakog lažnog božanstva. Dakle, ni nijednu vrstu, a doći će nam vrste teuhida i vrste obožavanja u koje čovjek može. Jer ljudi ponekad misle obožavanje da čovjek samo vjeruje da ta ima te stvari. Nije. Znači, obožavanje i širk je dosta kompleksnija stvar i opasnija stvar nego tek tako da se uzima, znači, uopšteno. Kad kažemo obožavanje, upućivanje i badeta, neko kaže pa ja neću, sam, neću da klanjam tome, ja se klanjam Allahu. Međutim, ovom u drugim stvarima pravi probleme bilo da je to od malog ili velikog širka, bilo da je to iz znanja ili iz džehla, bilo da je to iz pogrešnog tumačenja ili iz greške ili istoično, o tome ćemo ibn al-Hala govoriti detaljno kroz knjigu. Dalje navodi govor Allaha subhanahu wa ta taala: "وقد ربك تَعْبُدُ الا تعبدوا الا اياه" I gospodar tvoj je odlučio, presudio, propisao "alla ta'budu illa iyyah", da ne obožavate, da ne činite ibadet nikom drugom osim njemu. I ovdje imamo također tefsir tefsir šahadete Dakle, to je tefsir šehadeta. Da ne obožavate nikog drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Dakle, da se nikom ibadet ne upočuje osim, osim Allaha subhanahu wa ta Alla ta'ala. A ta'budu illa iya. Dakle, ovaj ajed čisto jasno značenje. La ilaha illa Allah. To je šehadeta. Uhsurul ibadete fihi wahdehudunema siwa. Sav ibadet i sve vrste ibadeta skupite i samo i ka jednom. A to je Allahu subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini wa bil ihsana. Kaže dalje navodi govor Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an. Isamo Allahu ibadat činite i nikog mu i ništa mu ravnim ne smatrate, ne smatrate. Pazite braćo kako se Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemeni to knizi izražava precizno. Kaže wala tushriku bihi shay'a. Kaže i nemojte mu ništa i nikog, i ni pošto i nikako, ravnim smatrati. Znači, Allah subhanahu wa ta ta'ala ovdje spominje riječ šeji. Šeji je nešto. Nešto obuhvata i ljude, obuhvata predmete, obuhvata, znači, svaki mogući pojam ovo šeji. I Allah subhanahu wa ta ta'ala mušnicima nije ostavio prostora da se branje, da kažu, jel sad, pa mi ne obožavamo nikog, onaj, da, da, da, koji sliči na Allaha, mi smo uzeli kamenje ili uzeli smaku, ili sad da neki dođu pa kažu pa mi ne obažavamo smo, nego uzimamo, kaže, šefađije ili uzimamo u vidu vjerovjesnika, u vidu meleka, u vidu, ne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, bihi še i, a. i došlo je nekira, znači došlo je bez određenog člana. Allah subhanahu wa ta'ala ne ostavlja onima koji žele istinski, znači da nauče ovu vjeru, znači nije ostavio prostora da mogu da zalutaju. سبحانه وتعالى سم اكو хотејел да размислимо мало о Аллаховој субхана وتعالى књизи. Во драгаљене фил улау своје племенитој књизи неговори а фала якраунал куран. Због чега не читају куран. Него шта каже а фала йтадеберунал куран. Због чега не размисле овим ајетма. Због чега не размисле о оме. Она тушрику Dakle, ovaj nehi i nefi, ova negacija i zabrana kada dođe nad neodređeno, nad, nad neodređenim članom ju fidul umum, to je uopšteno. Nači obuhvata sve vrste, sve stvari, sve predmete, sve ljude. Dakle, ni jedan poslanik alejhi sallam ejma'in niti ikakav predmet, niti ikakav dobri čovjek, niti ikakav melek ništa i nikako ne smije da se pridružuje Allahu subhanahu wa ta'ala u u ibadatu I to je, veliki, to je veliki širk. Dakle, lej se me dhunen, nije dozvoljeno, en je kebihi la melek, da mu se ravni smatra ili da se vjeruje da neko ima neki udio u tom obožavanju, da je, bilo da je to melek, bilo da je to poslanik, bilo da je dobar čovjek ili loš čovjek, bilo da je alim, bilo da je neki bližnji, bilo da je neki dalji, jer Allah subhanahu wa ta'ala je sve to negirao ovim pojmom šeja, dakle, ništa. I I Inikako. Zatim govora Allah subhanahu wa ta'ala, ko ina vodi Šejh kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum aleikum, Dođite, da vam pročim, atlu da vam kažem, pojasnim, obejanim ma harrama rabbukum ono što vam je gospodar vaš zabranio žestoko. Šta je prva stvar koja je zabranjena? Šta je najžešća stvar koja je zabranjena? Alla tushriku bihi shay'a. Da mu nikog ravnijeg ne smatrate. Da mu nikoga ibadetu ne pridružujete. I onda jel na vodi onaj ovaj ajet je poznat jel ku hukukul ashra ili deset prava jel u suri al-an'am ko hoće se vratiti to je od 151. do 153. ajata sure al-an'am. Dakle ta'alu ma dakle, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ella tusyriku bihi şey Da mu nikog ne pridružujete u tom ibadatu Pa šta kaže Abdullah ibn Mas'ud in Allahu ta'ala anhu govoreći ovom um ajetu kaže ko hoće da vidi i da zna šta je ovosijet Allahovog poslanika sallallahu alejhi na kraju ellazi alejhi khatamuhu on o čemu je bila njegova konačnica fel yaqra qawluhu ta'ala neka poručio ayet on o čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ono što je oporučio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve dakle, nije ovo stvar uh, Abdullah ibn Mas'ud navodi ovo uh, kel istinbat dakle izvlači ko jedan od najbližih ashaba i najbližih ashaba Allahu poslanika sallallahu sallam, iz života i djelovanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi i kaže ovo ti je lub ovo ti je srž ono na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ashabe ridwanullahi ta'anhum koji bolje poznaju uputu poslanika sallallahu selleme hum naqalatud din oni su oni koji su nam prenijeli vjeru one koju Allah Santana pohvalio u Kur'anu i zabroji da budu zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve pa kaže ovo je ono na čemu je bio Allahov poslanika sa sallallahu aleyhi wa sallam. Ovo je ono na čemu njegov život? Ovo je sažetak i rezime njegovog, njegovog života sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Ovo je vasijet Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. I onda imamo govor, dakle poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa u hadisu Mu'adha i Mujabela, koje smo naveli, jel a to je pravo ko njegovih robova i pravo robova kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, haqu Allahi ala l'ibad, Allahovog pravo, pravo ko njegovi robova, en ja'buduhu vala jušriku bihi šeja. Dakle, njegovo pravo, samo njegovo, isključivo i ekskluzivno, niko drugo ne, niko drugi nema ovo pravo, ne smije da tvrdi, ne smije da traži, ne smije da mu se da je kaže en ja abuduhu da njemu i bade čine vala jušriku bihi šeja i da mu nikog ravnim ne smatruju, da mu nikog u tome ne pridružuju. O hada hakkun wajib i ovo je obaveza, najobaveznija obaveza kad je u pitanju ova plemenita vjera i na ovo na ovom je Kur'an i Sunnet i na ovome je uputa svih vjerovjesnika alejhiüsselam ecmaîn zatim kaže pravo robova kod Allaha subhanahu wa ta'ala alla yu'azliba man la şey da ne kazni onoga komu širk komu širk ne čini komu dakle širk ne čini dakle ovdje vidimo fadl vidimo blagodat uhida da sve drugo Allah subhanahu ta'ala ili će ostaviti da čovjek od jer i za drugije grije je došla prijetnja. Međutim opet vidimo ovdje fadl, vidimo blagodat, vidimo prednost, vidimo neka dakle, tauhida, koliko je bitno da čovjek uspostavi da stvari, da stvari taj da stvari tauhid. Pa ovdje vidimo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, on bašta mu Mu'adh kaže ne moj to ljudima da govoriš. Pa Mu'adh mu je bio prenio pred smrt Bojaoći se da ne bude od onih koji su krili nešto od Allah ovog poslanika jer već se vjera kod ljudi učvrstila, poslanika s.a.m. pobojao se da se ljudi ne oslone na to i da počnu da rade grijehe. Ko što je poznato? Ko se vidi kod murđa, dakle kod onih koji smatraju dakle, da iman niti se povećava, niti raste, niti išta na njega utiče ovaj, i da čovjek može da govori, da radi šta hoće, ne može da izađe iz vjere jer sam ne kaže ja sam izašao iz vjere, vidimo da je njih galebet aleihim vidimo da je savladala ta strana nade i da su tome pretjerali zbog toga sve ljudima dopuštaju. Međutim, mora, kad se govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala, vjeri, da se sagledaju svi dokazi. I nije samo ovo, dakle, ovo je od stvari, poslanik sa selem ovdje želi da podvuče i da pocrta, da pojasni, blagodat te uhijida. Na kojem je to stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Ali ne znači da je to jedina stvar koja čovjeka ona izvodi iz vjere psovanje Allaha subhanahu wa izvodi iz vjere direktno od od najogamnijih vrsta kufrova pojačanjem mišljenju i po prioritetnije prioritetnije mišljenju onaj ostavljanje namaza u potpunosti izvodi iz vjere dakle isto od kufra Drugje neke je stvari. Onda imamo zagrijehe koje Allah Subhanahu taala govori, govori o ljudima da će biti kažnjeni zbog toga, ovako, zbog onoga, ovako kako je vidio Allah opstaniksa da se nemno i ta je aradju, u jehennem zbog toga, tai u jehennem. Biče ljudi od muvhida koji će biti koji će biti kažnjeni i ne smije čovjek da se opušta. Ali mora da zna da mu je ovo stub i da mu je ovo temelj. Ovo je prvo poglavlje, samo ćemo se ukratko navratiti povratiti na unes ele Onaj mnogi šurrah odnosno mnogi komentatori Kitabu Tauhida spomenu dakle sp onaj samo prokomentarišu ajete i hadise i tekst koji je naveo šejh rahimehullahu taala a ne spomenu mes'ele i na koje se šejh također sprnuo koje je dao ukratko ko smjernice <coughs> kaže šta imamo iz ovog poglavlja i sad je ovdje šejh ukratko dao pa i korist iz ovog poglavlja kaže imamo el hikmetu mil khalqi al jinni wal insi Imamo, spoznali smo šta je mudrost stvaranja džinna i ljudi. A to je, jel, oma khalaqtu l-đinne vol in se ila li ja'buduna, nisam ni džinne ni ljude stvorio, osim da samo meni ibadet činio. Druga mesela, enel ibadete hi je tevhid li enel husumete fihi. Dakle, šta je ta ibadet? To je u stvari tevhid. To je u stvari taj tevhid, upućivanje ibadeta uh, Allah, subhano tala, i upražnjavanje ibadeta i tih obredoslovlja i bogosluženja samo Allahu Kaže subhano tala. Kaže, ene men lem jatibihi, ne fih ma a'bud kaže onaj ko ne dođe samom vrstom te vuhide? nije ostvario ja da kam ne obožava Allaha subhanahu wa i to je značenje govo Allaha subhanahu wa ta taala kafirun wala antum ma a'bud onaj aya ja nisam od, dakle voila antum ma a'bud a vi ne obožavate dakle ne činite ibadet onome kome ja ibadete činim الحكمة من إرسال الرسل كما مدرست رسالة послаني كاريه موسان معين وايات الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا اسوا كونسمو امه سلالي اني عبد الله واتجنب الطاغوت الله عبادتي تكنت الطاغوتا تاكوجه ان الرساله عمت كل امه كاجي دابا посланица ابو غاتيلا سفي ناروده ان دين الانبياء واحد تاكوجه مسال ايستيدي فيرا بيروبيستيكا سفي ديم يرا ادنا داكلا Onda, el mes'eletul kebira, kaže velika mes'ela i veliko pi, ane ibadat Allahi la tahsur ila bil kufri bil ta'gut. Kaže, ne može se ibadet Allahu subhanahu ta'ala ostvarit i očistit. Dakle, čovjek ne može biti ispravan uh, u obožavanju Allaha osim da zaneveruje u ta'guta, u svako lažno obožanstvo. Kako došlo u suri Al-Baqara, "Faman yakfur bi-t-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka Ona je kozanje vjeruje u taguta, a vjeruje ta u Allaha, to je najčvršće uže. Zatim navodi meselu anna t-tagut ammun fi kulli ma ubida min dunillahi ta'ala. Kaže tagut pojam za sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Neki islamski učenjaci prigovorili su ovdje, Šejh rahimehullah ta'ala da je previše shturo pojasnio definiciju taguta i da definicija taguta bolje pojašnjava kod drugih učenjaka jer kaže je ovde enne tagut amum fi kulli ma tagut sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu taala a tagut je negativno značenje mi što mi znamo da neki dobri ljudi od vjerovjesnika alejhimu salam mecmain nisu krivi zbog toga što i ljudi obožavaju ko što je risal alihi salam ko što je meryem radijallahu taala anha ko što je poslanik sallallahu alayhi wa sellem dakle va definicija ovdje prečije da se dodao taj dio koji je šeh dodao u svojoj knjizi, elo su su sule vrste taguta kad kaže fataghutu man daa ila ibadati nafsihi wa ubida wa huwa radin. Tagut je naj koji poziva da ga ljudi obožavaju, da mu čine ibadet ili ubidevahu wa huwa radin, ili kaže biva obožavan i badet mu se čini, a on sa time zadovoljan. Dakle pitanje ova kait bit dana je ova dodatak da se, da se doda. Zatim, kaže također od mes'ela ili od fajda ili od koristi Iva muša'ni thalati ayat il muhkemat fi surat il An'am Da se čovjek vrati da pročita tefsir Ona tri ajeta surat il An'am A to je od 151 ajeta do 153 onaj Ajeta, kaže, kako vidimo, jel, onaj Kako kako je govorio sellef, rahimahumullahu ta'ala, fiha 10 mes'ail A prva, kaže, ima 10 mes'ela, a prva je zabrana, širka, na početku Zatim, kaže il ajatul muhkemat fi surat il Isra'a Zatim u suri al-Isra, kaže fiha 18 mes'ela, u njoj ima 18 mes'ela, ili pitanja, ili koristi. Kaže, la teđaļal ma' Allahi ilaha ahara, fa teđuđuđa medhmouman mekhzula, kaže nemoj sa Allahum subhanahu wa ta'ala obožavati, nemoj činiti još jedno obožanstvo. Na početku on ajeta, kaže zatim na kraju, wa la teđaļal ma' Allahi ilaha ahara, kaže paopet na kraju, i nemoj sa Allahum subhanahu Dakle vidimo koliko Allah subhanahu ta'ala жестoko upozorava upozorava na shirki onda na kraju kaže dalik ya mimma auha ilejka min alhikma to je ono od mudrosti što ti Allah subhanahu wa taala objavljuje dakle to je srž to je suština ove poslanice ove poslanice u, kojo te, u, kojo, u kojom te Allah subhanahu wa taala obavezao da je preneseš zato imamo ajet suren nisa koji ajed koji se zove znači alhukuku la ta'budullaha bihi shay'a iyallaha samo obožavaj samo njemu ibada činiti i nemojte mu nemojte mu nikog i ništa pridruživati i nikako Onda imamo mes'elu li fajdu, tembih ala vasijeti rasola sallal-seleme inda mevtihi. Dakle, ono na čemu je bio vasijet ili oporuka poslanika sallal-seleme, onaj, pred smrtka, kako to navodi, Abdullah i mes'ud radijallahu ta'anhu. Spoznaja Allah prava, onaj, kod nas, spoznaja našeg prava kod Allaha sallal-seleme, ako upotpunimo i ispunimo njegovo pravo. Zatim kaže, Kitmanil il -il -il maslaha. onda ovdje vidimo da je nekad dozvoljeno da se sakrije nešto od znanja, Lilmasleha radi koristi i nije uvijek pametno da čovjek priča sve u čemu zna. Jer je došlo u, u eteru, u predaj od Selefa. Ja Ljudima govorite o njim stvarima koje mogu da spoznaju. Zbog a su kod nas neki došli jer pa su počeli da govore o Tehakumu, počeli su da govore o tim stvarima počeli su da govore znači o, o, o tim o tim vrstama i ljudi su se pogubili i onda zbog toga imali smo rezultat podijeli razumješ Safova pojavili su gula, gula, onaj gola u Tekfir pojavili se haridija pojavili se abi pojavili se oni zbog toga što su ljudima bacili ele, koje ni dan danas niko nije obradio kako treba znači u svim tim studijamo svemu što je pisano i vakon radi koji nije obradio kako treba niti u arapskom svijetu ima puno i u onaj u, ovaj, u našem islamskom nasljeđu da su ljudi puno o tome pisali znači striktno o toj temi ali bitno je bilo da se baci među bosnjake razumiješ koji su poslije uzeli da čitaju i koji su uzeli i protektirili cijed unjaluk tako da ovdje vidimo da poslanik da neka neke stvari ne moe spominjati u tvoj imamo takođe osnovu kod, u kod hadisa posle nekih ka saseljeme kad je došo i rekao a išira dela tanana ja Aisha le ulaqumu ki hadis u athi bikufra la hadamtu alka'bata wa banaytu ibrahim u Aisha da tvoj narod nije doskora skoro bio na kufru srušio bih kabu i napravio je ponovo na temeljima ibrahima alejs salam znači pazite braću, braćo poslanik sa selneme kaže za ashabe koji su bili najbolja generacija njemu dolazi objave iznad sedam nebesa neće da sruši jer jer onaj mušrici Mekke nisu imali para da kabu skroz obnove i da je vrate na ovaj na temelje Ibrahim alejselam i samo su je napravili do pola i poslanik sa selem nije dio to da radi jer kaže nakon toga može dođe ko će da se poigrava da kaže jest ali je za vrijeme poslanika sa u većini njegovog života bilo ovdje pa da on neke dokaze izvodi iznosi aj sad ću ovdje da evrati Pa vi dođu pa kažu, jes, ali Allah posljednik sada selenem kaže da je ona bila na temeljima Ibrahima, sad ćemo da je I onda da bi se ljudi poigravali sa Ka'bom. I onda je posljednik sada selenem video da je veća koris da se to stavi. Nemoj to da se dira. Tako da u nekim stvarima nije nužda da se o svim stvarima govori. Pogotovo što neće, apsolutna većina neće, je mnogo da čita i da istražuje, već voli ovako da čuje i da prenosi i da nam Allah popravi naše stanje. Također kaže istihbab bi pohvala odnosno pohvalnost znači da se obraduje muslimanima yasuruhu onim što ga usrećuje što je poznanik sa senom obradovao mu a ibn Uđabela, i što je muad ibn Jabel odma sva što treba da prenese radosnu vijest dakle radosne vijesti treba da se prenose Zatim ovdje vidimo strah poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se ljudi previše oslone na onaj Allahovu subhanahu wa ta ta'ala milost ovdje imamo govor onoga koji je upitan kaže Allahu wa rasuluhu alam Allah i nego poslanik najbolje znaju Da li je to sad validno da se govori u ovim našim onaj u našim vremenima i onaj da čovjek kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju i slično? Uh, nije preneseno od selefa da nakon smrti poslanika sallam, da su so govorili Allahu wa rasuluhu alem. Allah i njegov poslanik najbolje znaju, već samo Allahu alem. Allah i njegov poslanik najbolje sa selam me preselio. Uh, čak i za vrijeme as-havari, do Allahu ta'ala anhum, to je bilo moguće da se kaže samo fi umori šer'a u stvarima šerijata budutim fi al-umuri al-kawniyah al koje su vezane za odredbu i za kosmičke Allahove subhanahu wa ta'ala dokaze i zakone dozvoljeno je bilo i tad i sad samo da se kaže Allah subhanahu wa najbolje zna a ne zna Allahu poslanim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam također vidimo džawazu takhsis dozvoljeno je čovjeku da neke ljude je odlikuje nad nekima jer vidi ljudi su razni kapaciteta onaj intekta i slično znači ovoga podučiš onome ovoga podučiš onome kao što je poslanik sallallahu alayhi wa sallame djelio onda vidimo Skromno je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ljudi uzimaju da jašu sa njim. Naci nije bio ko vladari kojeg mora petorica da ga nosi, da ga stavljaju ili sad kako ide da kažo autom, privatni avioni i slično. Već poslanik sallallahu alejhi ve sellem na magarcu i uzmeo onaj ponekog od sahaba, od djece, uzme sa sobom. Naci, naci je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije bio kompleksaš sallallahu taala alejhi ve sellem. Ibn Mandah rahimahullahu taala je skopio knjižicu nikoje poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao sa sobom na na Jahalici. Zatim imamo uh, ovdje koris Muad ibn Jabal ibn Jabal radijallahu ta'ala da koliko na kraj njegova prednosti njegov i blagodat i onaj bitmost Muad ibn Jabal u našem šerijatu i kod ashabah radmanullahi ta'ala anhu to je što se tiče darsa večeras molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi na saboru walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad barakallahu fikum